Чубенко ще раз уважно подивився в бінокль. Похід наближався, сяючи червоними стягами. Обличчя пчубенкових Чубенкових бійців були зосереджені й уважні. Їм наче не до серця отав врочистість Зустрічі вони діловито мацали й розтібали ладівниці. Похід підійшов ближче. Чубенко проказав команду. Донбасівці розступилися і лягли «Вогонь!» – гукнув звичайним голосом Чубенко. Кулемети стали методично страчити, розбиваючи похід кулями. Стрільці без перестанку клацали затворами, викидали порожні гільзи, прапори попадали на землю. Жіноцтво вихопило шаблі й пішло по одинці в лобову атаку – переступаючи через трупи й поранених. «На цей фокус самі брали», – сказав собі Чубенко, стріляючи з гвинтівки, як рядовий боєць. «Слава! Слава! Здавайсь, комуністи!» Похід раптом став військовою одиницею і ринувся в атаку. Так люто й завзято, що міг би деморалізувати... Кого завгодно, та донбасівці не рухнулися й на крок, а кулемети не зупинилися й на секунду. Замаскований ворог став втрачати єдність. Даремно вимахувала попереду шаблею жінка, в ній Чубенко пізнав учорашнього мовчазного. «Бий комуну! Бий комуну!» Була це не первина. Вони витримали той психологічний момент, коли звичаєм оборонці губляться перед невідступною навалою, і вони розстрілювали маскарад так спокійно, мов сиділи за стальною заслоною. Хвиля зупинилася, вкриваючи землю трупами, і стала панічно розбігатися. Шубенко. Зупинив стрілянину, заощаджуючи патрони, даючи кулеметам холонути. Бо в цей час з'явилася нова небезпека. Із за крайніх хат вискочив загін кіноти і розгорнувся для атаки. Він стояв там на той випадок, щоб до ноги вирубати чубенківців, коли ті побіжать, під натиском замаскованої піхоти, і кіннота вилетіла з дуру, щоб зірвати на донбасівцях свою лють. Сотня лежала рідкою лавою, виставивши багнети, не злякалася кінського галопу і свисту шабель. Під жовто-блакитним петлюрівським прапором Чубенко впізнав свого співрозмовника з дитячим обличчям. Кінота промчала просто через донбасівців і не могла їх зігнати з землі. Під шабельний вимах донбасівці стали навздогін стріляти, зсаджуючи сконей вершників. В цей час піхота Петлюрівська лаштувалася до нападу і гуртувалася біля командирів. Чубенкові піднесли з перелізка патронів. За сільських тенів посипалися на Петлюрівців раптові постріли. Рідкі, але дошкульні. За кожним пострілом хтось падав, петлюрівці метнулися назад, стали вибивати стрільців із засідки. Постріли все річили, з затенів вибігло тринадцятеро і рідким цепом рушили до чубенківців. Вони бігли, як старі фронтовики, пригнувшись, петляючи, відстрілюючись, повзучи. Це були професіонали військової справи і вони не втратили жодного чоловіка за час свого відступу. Шубенко, подивившись у бінокль, наказав підтримати втікачів стріляниною.